بسم الله الرحمن الرحيم ان انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهار تزخرف الجبال من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الجبال ذاك العظم في عودة من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون رسيس الله قوكي jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvo obavljamo i da se njega bojimo on je taj po kojim ćete biti sakutati subhanallah wa bihamdillah wa la ilaha illallah dakar alam fi'ul man abda'an kaun nasira subhanallah wa bihamdillah wa la ilaha illallah dakar alam fi'ul man abda'an kaun islamska Hadidalin. Kaže kad je poslanik kušao u Medinu, kad je cijela Medina se osvjetila. Poseban je kakav nur i svjetlo je bilo u Medini. Tokom boravka poslanika, a kaže kad je poslanik umro, kaže sve je toga mjesto. Kada izgovorio ove riječi naravno Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam što nije običaj, ovako je ugotio svoje ruke pokazujući naravno da muslimani čine jednu zajednicu, jednu zgradu jednu građevinu koja je čvrsto međusobno povezana sa određenim elementima tako bi zapravo trebali biti muslimani I tako bi zapravo trebalo biti džematka osnovna zajednica islamskog društva. Nema bolji kosla kojim se čovjek može baviti među ljudima od toga da ih poziva uzvišenom Allah. Poziv uzvišenom stvoriteljem ljude poziva čemu? Cilj njihovog života na ovome svijetu. Ono mi Zbog čega su stvoreni? A to ono je ono što je objasnio Uzvišeni Tabaraku Taala kada je rekao: "Vastae billah, ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa Ne stvori ni jinne ni ljuda ni zbog čega drugog, osim da mi ibadet čine. Zbogčiga إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن زيادة أعمالنا من يهده الله فهو المحتدي ومن يبضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهادي حتى يتعو اليقين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 Nema dvojbe, draga moja braćo i cijenjene sestve Da svaki musliman na ovoj zemanskoj kugli Voli poslanika sallallahu alaihi wasallame više nego sebe samog Prenosi Ebu Jala radi anhu u svome musnedu Sa vjerofostanim lancem prenosilaca Da je Omar radi Allahu anhu I osnova ovoga hadisa je u dva sahiha da je Omar radijallahu anhu jednoga dana kazao Allahom vjerovjesniku o Allahu poslaniće ja te volim više od svega na svijetu osim od samog sebe pa mu je kazao Allahom vjerovjesnik ne ja Omar ne o Omere nisi ti pravog imana i nećeš imati pravi iman dok ne budeš mene volio više od sebe samoga Tek tada ćeš postići pravi iman. Pa je rekao Omar radijallahu anhu, o Allahu, poslaniće tako mi Allaha, ja te volim više i od sebe samoga. Draga moja braćo, muslimani današnice, po raznim krajevima svijeta, slave i veličaju i Cijene poslanika sallallahu alaihi wa sallam na različite načine I to čine u različitim prigodama I u različitim vremenima I nema dvojbe da je obave za svakom muslimanu parz Da se tako ponaša prema poslaniku alaihi wa sallam No međutim Neophodno je postaviti ovdje dva pitanja Koje se veže za većinu današnjih muslimana da li oni to daju poslaniku sallallahu alaihi wasallam hak i pravo koje zaslužuje I na, na istinski način i drugo pitanje da li su u tome svome putu odabrali šarijatski način izražavanja poštovanja i cijenjena poslanika sallallahu alaihi wasallam dva pitanja ko kaže jedan arapski primjer su alani ahlahuma murru dva pitanja slađe od njih je gorko pa kako je onda ono drugo složni su islamski učenjaci, draga moja braćo da svaki čovjek koji povrijedi poslanika wasallam, i umanjuje njegovu vrijednost da se ubija kao nevjernik ubija se kao nevjernik jer se na čovjeku draga moja braću može izvršiti šarijetska presuda i kazna a da on ne bude nevjernik u tom slučaju kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izvršio na noj ženi koja se zove Elhamidije i na ashabu koja se zove Maiz ibn Manik pa kada je Kasuvili tujanu El Gamidi koja je priznala za plot koju je počinila radi Allahu ta'ala anha. Kazao je poslanik ala 70 min ahli al-Madina Kaže pokajala se takvom tom teovom kada bi se ta teoba podijelila na 70 članova Medine 70 stanovnika Medine kaže bila bi im dovoljna tako iskrenom te obom pokajala se u predaj koju bileže ima muslim radijallahu anhu u sahihu, navodi se da je Halid radijallahu anhu kada su kamenovali tu ženu koja je priznala svoj blud i svoje djelo koje je počinila a to je vijednička duša to samo vijednik može učiniti koji gori od želje da mu Allah Đelešanu oprosti i koga peču njegovi grijesi koje je počinio ne može ih trpiti u svojim grudima Halid je uzeo jedan veliki kamen i pogodio je tim kamenom u glavu pa je njena krv špricnula na Halidovo lice pa je Halid opsovao i prokleo pa je rekao ko spanih sallallahu alaihi wasallam Halidu koreći ga mehlen ja Halid polako o oh Halide pe oledi nefsi bijedi nekad dabe tevbetan le utabe miha sahibu mecin da gutirame kaže polako ohalit budi smiren to je šarijatka presudana međutim ta žena nije izišla iz imana, iz islama tako je Allaha i tako mi je onoga u je moje ruci moja duša, ona se je pokajala takvom teobom, kada bi se tom teobom pokajo sahibu meksu, to onaj koji ubile poreze od ljudi i neplavno im čini u njihovom imetku kaže bila bi mu dovoljna i bilo bi mu oprošteno zbog toga A Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima da bičuju tog asha, naredio svojim ashabima da bičuju Malika, odnosno da ga kamenuju Malika ibn Maiza. Neki su tako da ashaba grubo postupali, pa je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Istagfiru Ma'iz ibn Malik. Da kod davet tövbeten لو وزعت على امة tražite oprostav znači svome bratu Majzu, on se je pokajao takvom teobom da se ta teoba podijeli među jednim narodom, među stanovnicima jednog mjesta i tako dalje, bila bi im dovoljna. Takvom se teobom pokajao. Bine živa muslim u svome sahijegu. Znači, daga moja braću, čovjekom čovjek, se može izvršiti šarijanska presuda, a da ne bude nevjednik. A može se izvršiti pa da ga to dijelo I onako ta presuda bi bila izrečena zbog nevjeste pa koju je počinio. Bilo je jedan ashab koji se zvao Abdullah u vrijeme poslanika sa selam, a naude istoričari da je otprilike oko 300 ashaba da se zvali tim imenom. Abdullah. Najjutimova no, je Abdullah. Ovaj ashab se odlikovao svojim nadimkom. Bilo mu je nadimak Himan, bio mu je nadimak Magarad. Tako su ga zvali svi ashabi. I volio je da ima je običaj da razveseli poslanika. Mogao je nasmijati poslanika, sa o stranem, kad to nije mogao niko drugi od sahaba. Pa ga je poslanik, sa o stranem, volio. No, međutim, šta je činio? A uvek to da je zablježio ima Buhari, o stranem sahiju. Šta je činio? Neprestalo je pio alkohol, nije se prolazio toga. Pa je dan put bit pa drugi put, pa treći put, pa četvrti put, kada je to učinjeno. Naravno, hadis koji govori o onome ko četvrti put popije alkohol, da se ubije, on je Allah ne bude zna dokinut Kad je četvrti kuh došao, navodi se od nekada da ga je Omer proklao. Kaže, koliko smo ga samo puta bit ćevali, opet se ne prolazi toga što čini. Pa je kazao poslanik La tel'anu fe Allahi ma'alimtu ila enehu yuhibbu wa rasul. Nemojte da ne, kaže proklajeti, tako mi Allaha on voli, Allaha žele šal i poslanika. Uistinu kaže, ne znam od njega ništa nego da Allaha i poslanika. Znači čovjek može učiniti prestup, ali da ga taj prestup ne izvede iz vjere. No međutim, draga moja braćo, onaj ko opsuje poslanika ili rijeđa poslanika ili govori o poslaniku ružno ono što je doličio Allahom vjerovjesniku, takav izlazi iz dina i izlazi iz vjere. I nažalost, koliko je danas pripadnika ummeta koji svoju vjeru dovolju pitanje zbog takve stvari, pa pripisuje poslaniku ono što se ne bi pripisalo možda i najgorim današnjim stvorenjima. Svaki čovjek koji, draga moja braćo, koji opsuje Allaha džanašanohu Ili opsuje poslanika sallallahu alaihi wa srdeme Ili opsuje bilo šta od vjere, što je poznato da je od vjere Takav izladi iz vjere I prekida biti muslima, istog momenta Dužnost je da se okupa ponovo i da izgovini šehadid I nek da su njegova djela sad koništane Jer kupur koništava sad djela koja je počinio I nima da se ne ustručavamo Niti se dvojim imamo da tako protektivimo Jer ne može se psovati Allah za rešanu ništa od vjere Čak čovjek kad bi bio ljud, opsovao Allaha Đalešanu toga izvod izvjere. Jer ne može se Allaha Đalešanu opsovati. Nema tog razloga i tog danja zbog koga se može opsovati Allaha Đalešanu ili poslanih zvosa. Jer čovjek kada se na ljudi, zbog čega ne opsovuje svoga oca i svoju majku? I svoje dijete? Ne, nego opsovuje Allaha Đalešanu. Zbog čega? To je dokaz da u njegovom srcu nema ima. ne imano imana. Zbog toga jako opasna stvar jeste povrijediti Allaha Đalešanu, poslanika sa i ili bilo š od vjere, jer je to din, a sa dinom se ne može ismijavati i ne može se din, din psovati i vrijeđati. Draga moja braća, obilježi, imam enestaju u svome velikom sunenu i u i također imam behati u sunenu Kubra, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je u vreme pospanika, salallahu alaihi voseleme, bio jedan čovjek, slijepac, acab slijepac, i imao je jednu ženu, koja je često napadala poslanika sallallahu alaihi vseleme, naravno njegovom mrsustu pre svojim mužem, i govorila o poslaniku alaihi sallam ružno. Pa je jedne večeri taj slijepac uzeo nož i ubio je. Potom je ta žena donesena Allahovom poslaniku sallallahu selem mrtva, a ne zna se ko je ubio. Pa je okupio ashave i obratio im se. Kaže, preklinjem Allahom dželešanu onoga kod koga ja imam Svoji i svoje pravo da priznako je ubio užen. Kaže radija hadisa: "Fa qama al-ama min bayni Kaže pa je ustao taj slepak <coughs> iz među <sapova. coughs> Prilazeći i govoreći, kaže ja sam je ubio. "Ina qataltuha ya Rasul Allah, wa hiya zawjati, wa kanat bi bar." Kaže ja sam je ubio Allahu postaniče. Ona je moja žena. A kaže vila mi je dobročinitelka. Meni je dobročinstvo činila. Walia minha waladan kalu'ru'tayni. A kaže od je ima dva sina, kao dva bicera. Od te žene. No među kaže psovala te o Allahu poslanici i o tebi ružno govorila. Ja sam je oteo branio pa se nije prošlo toga. Pa kaže, te večeri kad je to spomenula, uzeo sam nož i ubio sam je. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nakon toga ene eshed, ene demmeha hedar. Kaže, ja sljedočim, kaže da je njena krv haval. Sljedočim da je njena krv halal, i nije izvršio, kaznu na tim ashabu. Jer je to objeđanje poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Onoga koga je Allah dželšavu poslao kao milost s tim Kako tako može? Kako može neko da povredi takvog vjerovjesnika i takvog poslanika? I druge poslanike također. Propis je jedan, ne razlikuju se. U hilafetu Ebu Bekra, u vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu, jedan je čovjek došao i psovao Ebu Bekra radijallahu anhu. Pa se Ebu Bekr razljutio i jedan od azhaba je rekao, kaže, o, halifa, Allahov Allaho poslanika kaže, pusti me da ga ubijem. Pusti me, Da mu blaod sećer pokazao pa Abu Bekr radijallahu anhu, hoćeš li to kaže uraditi? E kunt fa'ila, kaže bi'lti do isti uradio. Kaže jeste, ti uradio. Kaže to je vedlo samo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Abu Bekr potvrđuje da svako onaj ko uvrijedi poslanika alejselatu ve sellem zaslužuje da bude ubijen. I svako onaj draga moja braćo ko uvrijedi poslanika alejselatu ve sellem na dunjalu Allah džele šalući da poniziti na dunjamu i na ahiretu. Takav će pravo poniženje i pravu propast osjetiti. Oni stroje draga moje braće, dužnost je vjernisima, posebno a čovjekanstvu općenito, da se raduju dolasku poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovaj dan. No međutim, kakav je način te radosti i izražavanja tog vesela? Kako da čovjek pokaže svoju radost Da li je dovoljno da čovjek u svome životu 364 dana bude nepokoran Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam a potom jedan dan ili možda dva ili eventualno tri nađe određene prigode koje će proslaviti u kome će uličati poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ne nikako, to nije dovoljno Čovjek veliča I cijeni i poštuje Allahovog poslanika svaki dan 24 sata I zato Oni muslimani koji su sveli Svoje Proslave Na dan ili dva Nisu Ni je Allah želešanu nije teotip I uspješni mu činio Pa da to čine na način kako je to šarijat Tražio od njih Pogledajmo, draga moje braće, samo ashave, poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, najbolju generaciju koja je ikada kročila zemaljskom uglom. Nikada se neće pojaviti ljudi kao oni. Biliž imam Bukharija u svojme sahihu radijel, u svojme sahihu da je džavir radijelahu anhu rekao, bili smo, kaže, kad smo bili, onaj hendek kad smo kopali i onaj kanal, kaže naišli smo na jedan veliki kamen kome nismo mogli ništa kaže pa smo se obratili poslaniku i, i takva je bila praksa shaba, kada nisu znali kako da riješe svoj problem obratili su se učenom, da ga učen riješi pa je kaže poslanik došao, kaže uzeo je kaže jednu alatku i rekao bismillah i kaže udario po tom kamenu kaže pa je taj kamen se pretvorio u prašinu prašina je postao Kaže Džabir, potom sam pogledao u lice poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Kaže, pa sam vidio na njegovom licu tragove gladi. Na licu poslanika sallallahu alaihi wa sallam sam vidio tragove gladi. U jednom rivajetu stoji, kaže Volelna telatete eijam ma dukna piha de waka. Kaže, tri dana smo proveli, kopajući taj kanal, Kaže, tri dana ništa nismo u svoja usta stavili, ništa nismo okusili od Hane. Kaže, kada sam vidio na licu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, trogove gladi, nisam se mogao odstrpiti. Džabir radi Allahu anhu, kao i poslanik sallallahu alaihi wa sallame, nije tri dana ništa okusio. No međutim... On nije brinuo o sebi sam, nego kada je vidio tragove gladi na licu poslanika, to ga je zabrinulo. I to ga je dobalo u jedno stanje, kaže, nisam se mogao više strpiti. Kaže, pa sam tražio od poslanika dozvolu da idem kući. Kaže, došao sam svojoj ženi i upitao je šta ima od hrane. Kaže, vidio sam nešto, kaže, prema tome nema sabra i nema sapljenja. Vidio sam glad na licu poslanika, samo navale je o Pa kaže ja imam kod sebe samo jedno malo jagnje. Imam nešto. paraži, mogu da zamijesim jedan mali kruh. Pa je kazao učini tako. A ja ću pozvati poslanika. Kažemo, mu nemoj me sramotiti pred poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, to nije dovoljno jednom osobi. Čovjek koji nije jeo 3 dana, šta može da pojede? Nemoj me sramotiti i mirovjesnika kaže, ne mogu se strpiti, moram ga dovesti kaže, ako ćeš da dovesti, dovedi sa njim jednog ili dvojica shaba pa je ošao i rekao poslaniku pa je rekao, žavir radijalahu anhu, dođi ti je Allahov poslaniće sa još jednim shabom da vas ugostim, da jedete kada je to čuo Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam kazao je i sve glasa o pripadnici ili o učestnici hendeka, zove vas Džabir od Jalav Anhu na ručak sviju. Kaže Džabir, kada sam kaže to čuo, snašlo me od stida ono što zna samo Allah, Želešanu, toliko sam se zastidio. Čime sada dočekati ljude? I kako odgovoriti svojoj ženi? Pa je došao, jer žena će naravno tražiti i pitati zbog čega je to učinio. Pa došao Sa poslaniku sa sallallahu alejhi i svim sahabatima Kada je to videla njegova žena kaže laho robe šta učini Kaže tako mi je Allah rekao samo ono što si kazala No međutim poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kaže ovako pa je kaže zatražio gdje je to jagnje malo pa je kaže plunuo na to jagnje A pljuvačka poslanika sallallahu alejhi ve sellem je blagoslovljena bereket samo njegova pljuvačka I kaže pluno je u to jest kaže, pa smo donijeli njima hranu i kaže, jeli su, kaže, svi što ih je bilo jeli su, kaže, svi a bilo je, kaže, preko hiljadu svi su jeli od te hrane i kaže, džabir, tako mi Allah otišli su, a ostavili su hranu onako kako je bila kad su došli mođiza poslanika sallahu alaihi wa sallam vidimo, draga mraću, u ovim primjerima kako se ashab donoša prema poslaniku, koga više voli je on to razmišljao o sebi ili razmišljao poslaniku, ali i sr. sr. kada je vidio glad na njegovom licu. A nakon toga, nakon što je poslanik udelio onu, pa kamen veliki vidio je džabil da je za poslanikovim a, opasačem da ima kamen koga je stavljio od gladi. Jer je poslanik draga moja braća često znao biti gladan. Znao bi po noći izići napolje i nađe Ebu Beka i Omara da sjede. Kaže šta si je to ispredano? Kažu glad. Pa kažu, ta, kaže tako mi Allaha Mene nije ništa istrano nego to što osjeti istrano Glad Iliš u smut I biležima Bukhari u svome sahihu U jednom hadisu u kome se spominje Primir na Hudejbi Da je Uruvaj Ibn Sa'ud došao po sanitu Sala Allahu Aleyhi Voseleme i kazao O kaže Muhammede Ti kaže Ako povjediš svoj narod u borbi. i ako ti njima budeš predvodnik i koglavar, pa kaže ti si prvi koji je učinio to od svog naroda. Pa ukazati uroj glume sauda je to ružan postupak. A kaže ako dođemo na bojno polje da se borimo, kaže pa bojim se, kaže da se oko tebe ljudi kaže koji će se razbježati i tebe samog ostaviti. Kada je to čuo Ebu Bekr, kažemo umsus balduran lad Kaže, idi, kaže i liži svoga kipa. Kaže, zar da mi ostavimo poslanika, salallahu alaihi wasallam, nasamo i da pobjegnemo oko, od njega, to je nemoguće. A Urva ibn Masoud, kada je razgovarao sa poslanikom, salallahu alaihi wasallam, uvijek bi dodirivao njegovu bradu. I to je bio običaj Araba pa u predislamsko vrijeme. Da jedi drugima dodiruju bradu. Kada razgovaraju. Jer... Arapi u islamsko vrijeme su imali bradu, pa je došao u naš šerijet i odobio taj sunnet. Čak što više je naredio da se to prakticira. No međutim, kada bi god pružio svoju ruku da dodatne bradu poslanika sallallahu alaihi wa sallame, jedan dječak tu u momak je stojao i udario bi ga sabljom ovaj po njegovoj ruci. Pa, I kaže mu Ahir Jeddek. Kaže, povuci svoju ruku, ne dodirivaj poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Pa je upitao, kaže, ko je to, ko je taj momak? kaže to je tvoj bratić El Mugire ibn Šuaber bratić tvoj ne možeš dodirivati ti poslanika i to su smacali iako u tome nije bilo smetnje jer mušlisi i nevjednici nisu nečisti ona prava nečist nego se simbolična nečist zbog svoga kufra i nevjedstva no međutim ni to athabi nisu dozvolili da tako dodiruju poslanika wa wa pa kada se je vratio Urva ibn Saud Kurejiša me kaže, tako mi Allaha kaže Nikada nisam, kaže, u svome životu video Kaže, da sredbenici jednog čovjeka Poštuju i cijene toga čovjeka Kaže, kao što to či Kaže, Kada kaže, pljune, svi kaže Natječu se, kaže, ko će uzeti tu pljuvačku I namazati svoje tijelo, sa tom pljuvačkom Koja je mu barek Kaže, kada se abnesti Svi čekaju da nešto od te vode kojom se abnesti, kane da uzvu tu vodu Pa je mažu po sebi Kaže, kad im nešto narede, to izdršavaju. Ne suprostavljaju mu se ni u velikom, ni u malom. Ne bižu svoje glascove kod njega. Alehi sallatu vesela. Pa vidimo, draga moja braća, u koje je to više poštovao i cijenio poslanika, sallallahu alaihi sallam od ashaba Allahovog vjerovnjesenika. Bileži imam Bukharija u svome sahihu, da je omer jedne prilike previječio se sa Ebu Bekrom anhu pa mu Ebu Bekr kazao ti želiš samo da se suprostaniš mom mišljenju i da kontradiktiraš to je tvoj cilj pa su njih dvojica počeli dizati glasove i tu je kod poslanika salallahu alaihi wa sallam pa Allah, Allah želešanu objavio ja ijuhele dine amenu la tarpao aswate kumpeo ka sautinu nevi O jednici nemojte dizati svoje glasove mimo glasova poslanika alaihi salatu esraba Pa te kaže u istoj predaji da bi Omer nakon toga kad bi govorio uvijek bi ga poslanik morao preupitkivati šta je to kazao ili bi morao pitati evu Bekra šta to priča Omar. Tako je tihim glasom govorio. Možete zamisliti da ga mračeo kakvo je to izražavanje poštovanja prema poslaniku aleyhi salatu o Kaže Mahmud ibn Rabija kako bideži imam Buharija opet u svome sahihu kaže a kal tu min nebi salallahu aleyhi o salamu Medžetom medžhao fi wajhi وانا ابن خمس سنين kaže zapamtio sam od poslanika sallallahu alejhi ve jednu medđu koju je kaže učinio u moje lice a kaže imao sam samo 5 godina a medža je da čovjek stavi u svoja usta vodu pa da je da pošprita čovjeka u lice neki kažu mnogi da se može samo na daljinu kad se iz daline to čini vidimo draga moja braćo ovaj ashab Imao je samo 5 godina i zapamtio od Poslanika sallallahu alejhi ve šta mu je uradio. Mi mnogi se ne sjećamo u bliskoj prošlosti, možda juče ili preključe šta se desilo. Možda jako bitan događaj da ga zaboravim. A sad je 5 godina zapamtio ono što moj Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio. To neminimalno ukazuje na ljubav ashaba prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu. oni djeca. Dakle, kada, draga moja braćo, nema dvojbe da su ashabi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme volje li Allahovog više nego sami sebe prenose nam mnoga hadijska dijela i knjige povijesti da je onoga dana kada je poslanik s.a.v. umro da je cijela Medina bila potamljena da je potamnila Tama se nazila nad Medinom a tako bila že imam tirnizi u svome sunenu sa bilodostavnim lancem kaže kada je poslanik ušao u Medinu kaže cijela Medina se osvjetila poseban nekakav mur i svjetlo je bilo u Medini tokom boravka poslanika a kaže kad je poslanik umro kaže sve je toga nestalo nestalo draga moja braća jer se oshabi naučili da čuju glas poslanika seram, i, da ga slušaju na namazu nisu se mogli pomijeriti nisu mogli razumjeti da će nekad poslanik umrijeti čak najveći neki oshabi su kazali kao omer kaže ko kaže da je poslanik umro ja ću mu glavu skinuti sabljom nisu to mogli povjerovati Bila radijallahu anhu kaže se Sada nikada nikome nakon poslanika Nije više za nam ovo proučit je on bio Moezin Allahovog poslanika Alehi salatu wasalam Kaže patima radijallahu teala anha Enesu O Enese kaže za ste sebi mogli dozvoliti Zar ste mogli takvi biti Pa da zemlju na tijelo Allahovog poslanika Alehi salatu wasalam stavite I bilježi imam muslim u svome sahihu odam Amra Ibnu Asa da je kazao, kaže ja sam prošao kroz tri faze u svome životu. Prvo sam, kaže, bio u fazi da sam mrzio Allahovog poslanika. I nije, kaže, bilo čovjeka na Dunjaluku da sam ga više mrzio od Allahovog vjerovjesnika. I želio sam silno da ga ubijem, tom je bio glavni tirj jo što nazada čovjekov život samo da ubijem poslanika kaže pa kada sam kaže primio islam došao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže stavio sam svoju ruku da učinim prisegu Allahov vjerovjesniku kaže pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pružio svoju ruku pa sam ja onda povukao svoju ruku i kazao Allahov poslanice ja uvjetujem nešto kaže a koji je tvoj uvjet kaže moj uvjet je da mi Allah je da oprosti jer kako svesti Allah je da a ti želiš želio ubiti poslanika da mi Allah je da Pa kaže, o Amr, zar ne znaš i zar nisi čuo da islam briše ono što je pije islama i da hijđra briše ono što je pije hijđe i da hađ briše ono što je prije hađa. Znači, oprošteno ti je. Kaže, Amr, radijallahu, telanhu, tako mi je Allaha, gledao sam u lice poslanika salallahu alaihi veseleme i nisam se, kaže, mogao nagledati tog lica. Tako je Allaha, kaže, da sam umrao u tom momentu Kaže, očekivao bi od Allaha Želešanu da me uvede u dženet i da budem stanovnika dženeta. Kaže, svoje oči nisam mogao napuniti gledajući u lice Allahovog vjerovjesnika. Potom su, kaže, Abdullah ibn Amr nastupila teška vremena, pa smo dobili razne odgovorne funkcije i čineva su se djela za koja ne znamo kako će uzvišeni Allaha Želešanu svoje robove obračunavati. Draga moja braćo poslanik je bio među svojima sahabima kao jedan od njih Nikada se nije razlikovao i nikada se nije nečim posebnim odlikovao Kada bi ušao neko od pustinjaka pitao bi onako po svojoj prirodnoj grubosti Gdje je Muhammed? Ko je Muhammed? Bi kazali. Nikada nije mogao ni je na nekom posebnom mjestu niti je nosio posebnu odjeću tako da ga niko nije mogao raspoznati nego bi sada pitao ko je Muhammed i ko je taj koji tvrdi za sebe da je poslanik ili ko je Allahov vjerovjesnik Pa bi pokazali na Allahov poslanika kad je to je naši robijeski. Uvijek se je govore, "Čak minber sa koga je držao hutbe, nije bio od njega sam." Zato su to ashabi predložili da mu naprave minbar kako je došao kod Hakija, onegovom sedleku i u drugim hadiskim zbirkama, predložili su ashabi da mu naprave minbar sa tri stepenice. Nakon što je poslanik sallallahu alaihi ve selleme imao jedan paljca koga je držao hutbu. Kada je sišao sa tog panja i ostavio ga, počeo držati hutbu sa minbera taj pan počeo da jeca, kao malo dijete. Hadis biloživan Buharije u svome sahiju. Kao dijete malo pan jeca, i kaže, ta, pa je poslanik prišao i privio na svoje grudi, kaže tako mi Allah, da ga nisam privio na svoje grudi, kaže, ostao bi do sudnjeg dana da jeca, svi bi ga čuli. Tamo sreće da ga je Allahov ali se salatu ve salam, ostavio da ga čujemo. To bi vezbojde bio nama dokaz i aje za one koji su razumom obdareni. Kaže Hasan el Basri radi al Allah o anhu, Govorili ćemo me hadis kaže: "Pa tine ademu, muslimanu, ti si preči da plačeš i ti si preči da žališ za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem od tog panja koji nije bio obožan šerijatskim opisima. je bio zadužen da voliš poslanika. Onako kako si ti zadužen, pa ti si preči. Sve da je živo, alehijilatova selama voljelo. Bili je imam i bude u svom sunenu radijallahu anhu da je jedna prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem kolo je pred jednog vrta, a u tom vrtu je bila deva jedna Pa deva ta kad vidjela poslanika Počela je plakati Deva plače je kad gleda u poslanika Sallallahu alaihi wa sallam Pa kaže poslanik alaihi wa sallam Ko je ovoj dervi da činio zlo I ko je zlo i ko je neplavdo čini Ko je udaro Pa je priznao njen vlasnik da je on to učinio Pa kaže ona mi se žali Da joj neplavdo činiš Pa je taj ashab oslobodio i pustio tu devu da ide Pustio na slobodu pa, Dakle su draga moja braća Bila ashabu poslanika Sallallahu alaihi wa sallam prema Allahovom vjerovjesniku. Nikada se nije bila, nikada se nije pojavila generacija ljudi na dunjahu da su voljeli i poštovali svoga vođu i svoga poglavara i svoga imama kao što su to činili ashabi Allahovog vjerovjesnika. Pa zar nije obaveza svim muslimanima da se ugladaju na ono što su činili ashabi i kako su činili, kako su poštovali i cijenili poslanika i da na isti takav način to čine i praktikuju, ne uvodeći ništa niti oduzimajući nešto od toga nego da se drže te upute koja je sigurno najpotpunija koju je Allah Žešanu najviše mjesta u Kur'anu pohvalio i poslanih sada Allahu adehi wa sallame u svojim hadisima kaže u jednom hadisu i da zukira ashabi fe emsiku biližite brani sa dobrim lancem preme kada se spomenu moji ashabi držite svoj jezik za zubima la te subu ashabi fe uledi nefsi bijedi le uledi ahadakum Ain ta qamisah je kada je usudin zahaba ma blaga mđa ihade vola nasida nemojte psavati moja ashabe nemojte ih psavati zabrana haram je psavati bilo koga ashaba imam mali kaže ko psuje mu beka i smata ga nevjernikom kaže taj je izišao iz vjere nemojte kaže to učinite tako mi Allah kaže da neko od vas kaže uloži na lahovom putu kao brdo uho kao ta serija brda zlata na lahom putu a dodaje imam El Ismaili u svome El Mustahređu sa dobrim lancem pronosilaca leone ahadekum en peka misle djebele uhudin zeba kule jeumin kad bi obas neko svakog dana svakog dana, ne jednom u životu na lahom putu izbajao kao što je brdo uhud zlata ne bi mogao dostići Ni dio onega što je izvojio neki ashab, neki pregršt jednu koju on izvojio na lahom, na lahom želešanu putu. Zato, draga moja braćo, da bi čovjek iskazao svoju ljubav i svoje poštovanje prema poslaniku, neophodno je da tu zauzme šariatski put i šariatski način, jer ne vrijedi braćo čovjeku da leže u svoju postelju na ne onu on i ustaje onu on dan njegov kao noć, noć kao dan danas kao juče sutra kao danas i tam ne mijenja ništa u svome životu i onda pokušava da u jednom ili dva ili tri dana da sve to nadonesti, to ne ide baš kao dobročinjstvo roditeljima cijelog života čovjek nepokoran svome roditelju najvećimu neprijeten na dunjaluku on ga rodio da mu bude sreća i radost na ove dunjaluku pa onda poželi zbog čega ga je dobio I kada dođe dan ženaze, onda s ome bave oprem i ne I ne iskuplja mu i čefine kupi. Nikakvi ti čefini vrijednosti nemaju kod Allaha Đelešanu. Ebu Bekri radijallahu anhu kaže kako prenosi sidih Hasan Hanu u jednom s ome dijelu. Kaže, Ebu Bekri rekao tako je Allaha kaže da nije osuneta da se na mrtvata stave čefini. Kaže ja bi mrtvace bez čepina okopalao. Jer kaže živi je potrebniji tome. Živi je čovjek potreban da mu dobrodočinstvo pokažeš. A po naročiti roditelji. Nema nakon toga koristi. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kine od svoga života čovjek teba iskazivati poštovanje. A ne treba činiti ono što nije došo od poslanika sallallahu i od njegovih i od njegovih ashaba. Jer na moja da svako djelo koje uvede se u vjeru ima svoje negativne posljedice. Oni li spominuo jedno jako bitno fiksno pravilo koje može riješiti nama naše mnoge probleme i nedvoumice u kojima se nalazimo. Tiksko pravilo čije temele udario šejf od islam i mutajnije i drugi učinjaci. U tom pravilu se kaže svako dijelo koje je pospanik nije za svoga života činio a imao je mogućnost i bilac u okolnosti da se to učini nije dozvoljeno nama da činimo to dijelo. A s druge strane svako djelo koje je počini što nije činio, ali nije bilo mogućnosti niti potrebe da to činim, dozvoljeno nije da to činim. Da navedemo primjer pa da ga lakše razumijemo. Kažemo da pravilo je Jakobito. Prvo primjer poreza. Poslanik stalo Laha, u svoje vreme kada živio, da li je bilo potrebe i da li je bilo mogućnosti da poslanik uvede poreze. Jeste i tako. Islamska država je bila siromašna i bila joj je potrebna pomoć. Pa sva so shabi izavljali od sebe i davali sadaku, pa bi jedan vojsku cijelu, jedan bi na svoj cijeli metak dao na Laha'om putu, ali nije poslanik nikoga obavezao sa posebnim nekakvim ovaj, porezima da to izvajaju nego je dao oko koliko je može. E zato kažemo, nama nije dozvoljeno danas da uvedemo poreze. Naravno što kad ljudi ostave zekijat, ono što je Allah Žešanu propisao, a uvedu poreze, pa im Allah Žešanu nije dao bereketa to u tome. I to vidimo jasno što se dešava po islamskom svijetu. Jer čovjeka daje, braćo, čovjeka daje porez, on tam gleda da to izbjegne, zna da je to zulm i da je to nepravda. Ali kad čovjek daje zekijat ili tako, kada mu možda neka proračuna ima zekij On će kazati za svaki slučaj dajem hinadu i 200 ili 300 eura, da to bude čišćen. Jeste li vidjeli nekoga kad ode plaćati poreze da kaže, toliko je porez, kaže za svaki slučaj dajem još 100 eura više? To niko nije učinio, jer ljudi znaju da je to nepravda koja je učinjena njima. Pa Allah, Žršanu nije tim vladoma i tim organizacijama i ustanova koje su učinile, nije mu učinio bereket u tome. Pa su onda propali, izgubili ono što mi Allah je samo potpisao i time Allahu sržnut po sebe izznao. Mi smo naveli pet odnih hadis koga bi naš ima Mustafu kome je poslanik rekao za onu ženu laqad tabet tawbatan lau tabe biha sahibu nafsin takafat na kjefet. takafatu na ilay laqul kaže kada bi kaže ona se je pokajala te Bogom korigu da je učinio ona je koji ubire pored Onaj koji ubire pored kaže bila bi mu dovolja bilo bi mu oprošteno Možete zamisliti onda, ako čovjek koji samo ide i ubire porez, uzima porez od ljudi, koliki je to vijek od Allaha Želešanu? A šta mislite onda onome koji propiše taj zakon svojom rukom? Jer jedino Allah Želešanu može propisati. In jel hukmu ina lillah. Sud samo Allahu, Allah je taj koji propisiva. Nima niko pravo svojom rukom da nešto propiše i da uvede ono što Allah što nije ulovi propisao. Naročito ako to vodi u zapostavljanje čerijskih propisa kao što je zekajan u ovome slučaju to je znači primjer one stvari koje je poslanik mogao činiti, a nije učinio s druge strane imamo primjer, na primjer semafor poslanik svala Allaho leo sebe da li je u vrijeme Allahovog vjerovjesnika bila potreba da se uvede semafor nije nikakve bilo potrebe za semafor deme, deme ne trebaju semafor Ni u naše vrijeme to trebamo kod poslanika nije bilo te potrebe nama je dozvoljeno da to uvedemo tim što je neophodno da uz pravilno kažemo, braćo, da je osnova u ibadetima zabrana i nečinjenje osim dok ne dođe šarijevski dokaz. Pa kada bi neko nama sada kazao stavit nešto na sed ove džamije i tavafit ćemo oko toga. Činit ćemo tavaf. Kakav je propis tog ibadeta? Ili kaže neko, klanjat Na koljenima, čučeći svoje ruke, ćemo vezati na leđa i slično tome. Kažemo, taj ibadet je haram i zabranjan. Jer ibadet samo može Allah željšanu propisati. Jer se njemu čini i on ga jedini može propisati. Bilo koja nova vrsta ibadeta je samo zlo za ummet.